Salmul 49 al Aleșilor Domnului Doamne, cala Serafimi, Pară de foc a tale, În noi a început să ardă Și să ne sfințească când ne-ai înalțat. Doamne, ca la Heruvimi, Ochii înțelepciunii Tale, În inimi ne-ai deschis și ne-am bucurat. Doamne, ca la Îngerii în templul tău din noi te-ai odihnit, Fiindcă pruncul tău în sălașul mi l-am primit. Doamne, ca la îngerii domniilor darul tău ne-ai dat, Fiindcă cu iubire te-am așteptat. Doamne, ca la îngerii stăpânilor stelele noastre le numărat, Și un nume nou pe piatra albă ne-ai arătat. Doamne, ca la îngerii puterilor Fulgerul cuvântului Tău, pe toți demonii de la noi, i-a ars și i-a alungat. Doamne, ca la îngerii începătoriilor, toiagul duhului tăriei, care strânge sul tot cerul, cu mâna noastră l-am purtat. Doamne, ca pe cu slujbe în cer nebinecuvântat, și în cartea vieții noastre ai șters orice păcat. Doamne, ca pe îngeri frumos ne-ai îmbrăcat, și în cer de-a ta slavă cu noi te-ai bucurat. Doamne, când curcubeul slavei pe cer s-a arătat, atunci psalmii iubirii cu dor noi ți am cântat.